Angula txikiak abentura handiak. Gogoratzen gabonetan hain presiatuak diren angulekin. Bada, balzenekien ibaietako angiren semeala alaba txikitxoak direla. Nola erren txikiak ez, diler, ez direla jan behar? Bai, bai, arrazoia duzue. Kasu honetan ordea asko zaiatzen dira justu arkakoa egiten. Berba da angulak jateko irrikatan egoten diren horietako batzuek ez lukete hainbesteko gogoa izango. Angula eta ingiren bizitza zer gogorra den jakingo balute. Izan ere bidaiari handiak dira eta aldaketa asko egiten dituzte bizitzan. Bizileku eta egoera berriei Ozeano Atlantikoaren erdialdean dagoen Sargasso itsasoan jaiotzen dira. Une horretan larbak dira eta korroteak eramanda Marokora, mediterraneoko komande baldera eta Europako Atlantikoko kostaldera iristen dira. Hau da, hori pidazoara, debara anartzen dute angularen itxura. Eta ordura arte itsasoko urgazioan ibili diren Arren ibaira sartzen dira. Han pizkanaka eta inork ez baditu harrapatu angula izateari uzten diote. Gardentasuna galtzen dute, eta kolore hori berdekara hartzen dute. Sasoi horretan haingira horia deitzen zaie, eta orduan definitzen zaie sexua. Beraz bitartean ez dago esmerik ez harrik. Ireak berdinak dira, hori bai berdintasuna, angira horiek urte batzuk egiten dituzte ibaian, baina ugaltzeko itsasora itzuuli behar dute. Aurretik ordea beste aldaketa batzuk izaten dituzte. Irundu egiten dira ugal organoak garatzen zaizkie, eta prez daudenean handoaz berriro, atlantikoaren erdi aldera. Ze hil bidaiaren ondoren iristen dira ugaltzen diren lekura. Bikotea topatzen dute, arrautxak erruten dituzte eta hil egiten dira, akabo. Hor bukatzen da angiren bizia. Abentura galanta ez?